Отак наскочили комісари, забрали весь хліб, погрузили на підводи і через плавні на Кременчук. А тут банда Марусі з степу. Нагнали комісарів біля олійнички, хліб весь забрали, спасибі їм, вернули людям. Так взялися за коней. У вас тоді не оця сіра кубила була, а гнідий кінь з лисиною. Бере банда коня, а дідусь твій Микола. Не дам, хочу вмру. Вже на його з Сашкою замірилися. А тут батько твій Федір де взявся. Тату, відступіться, я сам з конем піду. Та чого ж ти з сину і тиміш? у тебе он жінка молода, дитина у пелюшках. Вже я сам піду? Ні, я. А бандитери гочуть, сама Маруся прибасувала на жеребці Сидить, руки в боки, цицьками трусить, і, як побачила твого батька, такі очі полудою укрило. «Пустіть їх обох», – крикнула, – «беру їх у свій штаб». А який там штаб, коли воно обнаковенна банда та ще й з дівкою в отаманах? Батько, твій дідусь ночі діждалися і утекли від тої Марусі, а з собою ж і коня взяли, бо заради ж нього все те було. Кінь гнідий, а вночі не витко. Так і втекли. Ще тиждень е в шелюга ховалися, поки все втихло. А ми пішли до олійнички, а комісари всі лежать порубані на смерть, а одного в ранах на животі сала на три пальці. Не дай Бог ще таке побачити і пережити. Коли я спробував розпитати батька, він тільки поборчав про бабські язики і нічого мені не сказав, а дід Микола погладив мене по голові, зітхнув. Хто ж його дитино моя знає де воно власть, а де банда? А кінь гнідий у нас був, не відставав я. Гнідий був, а банда Марусі. Може, й була. Іди, Миколку, позбираю там грушок за колодязем, там такі спілі. Баба Бородавчиха жила через дорогу від нас. Вона помагала мамі, коли треба було побілити у хаті і попідводити, тобто щіточкою з свинячої щитини, зробити внизу гарний темний поясочок. Разом з мамою вони шаткували капусту восени, начиняли ковбаси, коли наріздвоми кололи кабана, пряли і перемотували з шпульки, намотувало пряжу, біли полотно, вишивали рушники і сорочки. Баба була вісником і провісником, а вона знала все, що було і все, що буде. Молитову пам'ятала, мабуть, більше, як піп-самосвят. Та все ж її плакала найдужче, коли оця самосвята войовничі безвірники виселяли за шматківки, як класово ворожий елемент, і закривали церкву. Вона розбудила нас з мамою і того досвідку, коли з церкви скидали дзвони. Що було темно, батько з просоння бурчав на несамовиту бабу. Мама мовчки шамоталася, зодягаючись. Тоді стала одягати мене, шепотіла. Проснись, дитину, підеш зо мною, вдень ти доспиш, давай рученьку отак, отак. Не чіпай хоч малого, спробував не пустити мене батько. Але мама вже упорилася. мовчки, вхопила мене на руки, понесла до дверей. Там поставила на долівку, ласкаво підштовхнула в плечі. Біля церкви вже було повно людей, натовп гудів, темного йдався в ограді, загрозливий шелест йшов між людьми, однак ніхто не зважувався виступити наперед, і коли й не перешкодити, то бодай запитати, що ж це діється. А тим часом у горі над звіниці метушилися з товстим дрючем і вірьовками якісь чужі люди, і з ними зашматківські комсомольці – Стрижаків Сашко, Микита, Бенів, Максярка і Хведька. Внизу під дзвіницею стояло ще двоє прибульців і подавали команди тим, що вгорі. За митушнявою колодзвонів ніхто й не зауважив миршового чоловічка, який вовтузився на церковній покрівлі між дзвіницею і головною баною. Сам без нічиєї помочі він тягав там довгі драбини – Примуцьовував їх одну до одної, оплутував вірьовками, пробував на міцність. А поки він там щось собі метикував, комсомольці з щасливим реготом стали кидати вниз дзвони. Спершу полетіли дзвони маленькі, оті, що й не дзвонять, а теленькають і підтеленькують. І зітхання натовпу, яким супроводжувалося їхнє падіння, теж було ледь чутне. За ними полетіли дзвони, які Бовковіць і Бемковіць падали на землю глухо і тяжко, земля здригалася від їхнього падіння, і серця у людей здригалися.